Lehenengo unitatea. A. Sare sozialak lau. Eta bukatzeko, nortzarazu. Ni Lourdes naiz. Zeri buruzko blogean idazten duzu. Nik sukaldaritzari buruzko blogean idazten dut. Jatetxeetara joaten naiz eta jatetxei buruz idazten dut. Mila esker.